Още преди телевизиите и традиционните медии в аулата на Софийския университет, на едно място кандидатите, които събират най-много гласове на социологическите изследвания за кмет на София, бяха събрани от Лигата на младите гласоподаватели. На това събитие те даже успяха и да ги запознаят с основните насоки за младежки политики, изготвени от Лигата на младите гласоподаватели. А днес вечерта... Канят отново млади хора, но и не само, за запознаване с това как функционира местната власт. Добър ден, казвам на Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум. Добър ден и на слушателите на Българското национално радио. На телефона е Ивайло Илиев, главен секретар на студентския клуб на политолога. Здравейте, Ивайло! Здравейте, добър ден! Ами да започнем от, от там. Първо, как си обяснявате факта, че при вас дойдоха? До този момент не сме ги видяли събрани петимата в медиен формат. А, това комплимент към младите ли е или е заиграване с младите? Защото ние знаем, че политиците няма какво друго да обичат толкова, колкото а, младите души на потенциалните нови гласоподаватели. Със сигурност е комплимент най-вече и за формата Лигата на младите господаватели, който трябва да кажем тук се организира вече за трети път. Предходните два, две издания бяха посветени на парламентарните избори и се случиха съответно през октомври миналата година и през април тази година. Фактът, че сега петимата водещи кандидати се съгласиха да, да се включат от неистина, както и вие казахте, за първи път а, пред публика заедно именно в Лигата е огромна чест за нас. При всички положения трябва да кажем, че за тях е ключово да се борят за гласовете на младите, специално в София, тъй като младите хора в София са около 22. всъщност в София са се намират около 22% от всички младежи в страната, над 200 000 младежи, което естествено в един електорален момент обърнато в, в цифри са доста гласоподаватели, да започнем там, Но а, акцентът, който ние искахме да поставим, е именно върху младежката политика и всъщност това е да, другото нещо, за което ние сме изключително доволни, че успяхме да ги приканим да се включат в дебат, който беше строго ресорен. Той не се разля в а, много темите, и като предизборните дебати, а, в медийните формати влизат в много различни теми. Тук успяхме да задържим темата фокусирана около проблемите на младежите в столицата. Да, това, това безспорно се случи. Гледах този дебат с изключителен интерес. Ще поговорим и за така тънкостите на формата, който, който бяхте предложили и който според мен работи и от медийна гледна точка също. А, но може би да кажем няколко думи за това какво представлява Лигата на младите гласоподаватели и да включим и Вайло в този разговор като секретар на студентския клуб на политолога. Всъщност това, което мога да допълня към казаното от Мирослав наистина е, че Лигата на моите господаватели се оформи като нещо като социален феномен, можем да кажем. И както аз обичам метафорично да се изразявам, това е а, изпитната сесия на политиците пред младите хора и студентите. Т.е. тук вече обръщаме ролите а всъщност оценките, нашите оценки на младите хора се вписват после в машините за гласуване и в бюлетините, разбира се. А всъщност това, което прави Лигата в това трето издание по-различно от предходните пъти, е тази сериозна информационна кампания, на която също залагаме, защото в контекста на местните избори има много специфики, които, разбира се, е добре да се обяснят и на младите хора, особено тези от тях, които за първи път ще бъдат гласоподаватели. И така опитваме да направим нещо като от за хора, за млади хора, не и мисля, че ефектите са очевидни, резултатите са на лице. Добре, Лигата обединява няколко, всъщност, три организации. А, студентски клуб на политолога, чийто секретар е Ивайло, който чухме току-що. Асоциацията за изследване на международните отношения също студентска асоциация и националния младежки форум, а, който пък е представляван от а, Мирослав Цеков а, в студиото на Хоризонт до Обед. И а, тъй като за вас не е. Тайна и последните социологически изследвания, доколкото ги има, казват, че има голям процент нерешили за кого да гласуват в София. Хеле пък хората, които ще гласуват за пръв път, връщам се на така дълбочината на въпроса за интереса на политиците към вас. А, смятате ли, че те отговориха всъщност на вашите изисквания в този първи а, дебат? По местни избори, нещо доста по-сложно и по-особено от парламентарни избори. А, Мирослав първо и след това Иваело. Ами. Трябва да започнем от там, че местните избори имат една такава специфика, че при тях доста по-трудно, отколкото на парламентарните, може да се говори общо. Естествено, проблемите на, и политиките на местно ниво са много по-видими и много по близко до хората. А, и от тази гледна точка на кандидатите им се налага да влязат в, в конкретика, кол колкото и да се опитват да избегнат това, което е стандартно за една предизборна ситуация. Тук обаче трябва да отворим една скоба и да кажем, че Лигата на младите господаватели, трите организации, които сме част от а, а, кампанията, публикувахме в началото на кампанията за местните избори. Едно отворено писмо. То беше насочено не само към кандидатите в София, въобще към всички кандидати за кметови общински съветници в страната. И беше фокусирано в а, няколко така основни искания, насочени към това какво трябва да правят кандидатите за кметските и съответно за столовете на общинските съветници по отношение на младежката политика. В, около тези основни въпроси и основни искания стъпи всъщност и една от основните части на, на дебата с, а, с въпросите, които бяха зададени на кандидатите. Трябва да кажем. А, накратко за тези искания, става просто младежката политика да се основава на факти и на доказателства и а, кметовете и общинските съвети да инвестират в това да изследват проблемите на младите си хората и като един от големите проблеми е, че а, местната власт не познава младежите, Сте са, са много хетерогенни групи по, по места, не само в София, навсякъде. Uh, и второто нещо, исканията са пет, но uh, в момента е извеждам по-основните, е да има последователен и целенасочен подход, който се основава на някакво стратегическо планиране, т.е. на местно ниво да има стратегии и накрая, естествено, максимално местната власт да се опитва да включва младите хора в изработването и оценката на тези политики. Има различни методи това да се случи. В този смисъл трябва да кажа uh, тук uh, общаващо, че със сигурност е положително за нас, че най-малкото посланията, които идват от uh, голяма част кандидати, които се включиха в дебата, започват да бъдат на езика на младежката политика, макар и да има някои неточности, което отчитаме като, като плюс. Сега това, което мен ме изненада, е, че а, те не влязоха в а, директни конфронтации с малки изключения по-между тях, като че ли наистина а, техните послания бяха насочени към това да ви се харесат. И аз смятаха, че всяка една вътрешна конфронтация а, крие по-голям риск за тях. За това ми е любопитно, какво мисли Ивайло Илиев като <съкък> секретар на студентския клуб по на политолозите, на младите политолози, а, доколко всъщност а, стана реален дебат според вас? Или политиците останаха в този общо пожелателен популизъм всички да казват колко са им важни младежките политики и че ще се съобразяват, ще се опитат по различни методологии, ето нещо, което и Мирослав каза, а, да чуят младежките хетерогенни различни гласове? Същност направих впечатление, а и действително и сред отзивите има такова усещане, че а, като че ли успя да се влезе в реален дебат по политики, който надскочи това предизборно ниво. Съгласявам се, че не успяха като че ли съвсем да влязат в а, такъв... А остър спор, да кажем. Имаше определено духовити реплики, но ми се втори конструктивно отгледан точка на обсъждането на политики конкретни. Дори а, ми направи впечатление а, как в моментите, в които се изказваха различните кандидати, техните опоненти и водеха бележки през това време, което е доста показателно, защото ние още веднъж тогава си дадохме сметка, че тези хора за първи път се събират на едно място и за първи път представят част от програмите си не само за сектор младеж, разбира се, но и като цяло тяхната визия за включването на младите хора в процеса на вземане на решения и като цяло като активни граждани на столицата. Надявам се, че тези записки, които си водиха съответно, ще им помогнат да наскочат това предизборно и да влязат в реалната работа по политики. И всъщност истината е, че а, именно това според мен спечелихме от гледна точка на събирането им на едно място. Защото работата за младите хора тя не бива да е просто предизборна, а трябва да бъде както обичаме да казваме, нали, в деня след края на изборите, от тогава нататък да се започва 4 годишна активна работа. Сега, а как изработихте формата? А, първо имаше а, изказвания в рамките на 3 минути и там като че ли в най-добра степен се виждаше това общо пожелателно говорене от страна на политическите кандидати, а, след което обаче един любопитен елемент всеки един от тях да зададе въпрос според случайен жреби. Точно така. А, ние се опитвахме при разработването на формата, тъй като в а, периода на организация на дебата Ивайло и колегите също знаят, и, минахме през доста варианти. А, идеята беше да гарантираме, че формата ще бъде максимално балансиран и че дори да има, естествено, трябва да има дебат между кандидатите, но той трябва да бъде задържан в рамките на разумното и в рамките на разговора за политики, от тази гледна точка отделихме много голямо внимание на това как ще конструираме именно втората и третата част с кръстосания дебат между кандидатите, който трябваше да бъде естествено максимално неутрален, за да не останат съмнения, че един или друг кандидат получава по някакъв начин подкрепа през формата и естествено финалната част, която беше свързана с задаването на въпроси от публиката. Тук трябва да кажем в а, така интереса на фактологията, че над 150 въпроса имаше от публиката. За съжаление, много малко от тях успяхме да а, зададем. Естествено имаше въпроси, които бяха така и по-провокативни с по личен характер към някои от кандидатите, които а, естествено от самото начало и модератора ние бяхме дали като сигнал, че няма да бъдат а, зададените, и като по-скоро както и днес няколко пъти казахме въпроса е да си говорим за, за политики и толкова може за младежки политики, но имаше много стойностни въпроси и едно от нещата, които сме се ангажирали в момента е да изпратим фоллоу с тези въпроси до, до щабовете, в случай, че имат желание да, да бъдат отговорени в последствие, така ще имаме възможност да разпространим техните отговори, и като станаха наистина доста неотговорени въпроси. Аз се връщам на този формат, който във всички случа от това, което сме виждали в медиите до този момент, въпреки, че и нали, подобни неща са опитвани. Първо, те трябваше да задават а, въпрос към а, свой опонент според случайен жребий. Тоест, а, а, трябваше да се види и, и остротата, с която те ще влязат в конфронтация. Видяхме интересна динамика там. А, която сама по себе си може да служи за социологически или политологичен анализ. И Вайло се досеща, че ще обърна въпроса към него. Точно, да. а, какво видяхме да в това? А, и може да говорите и с да. а, имена, ако искате, защото е любопитно наистина какъв а, анализ Вие правите на базата на тази възможна да. социология, кой, а, с кого се конфронтира и кой вижда... Кой кого вижда като своя основен опонент? Всъщност, две думи за форматът и от мен, защото наистина а, доста трудна изработка, но в крайна сметка резултатът беше, че наистина се постигна максимално равнопоставено и разбира се, представителност имаше от гледна точка на а, така, времето, с което разполагаше всеки един от кандидатите. В допълнение трябва да кажем, че наистина един от най-големите панели, който беше заложен, е именно. Този, тази връзка с публиката, отговарянето на директните въпроси, който спомена емирал. Истина е, че публиката според мен усети тази, тази реален досек с кандидатите в една наистина нережицирана обстановка, защото, например, един от изключително провокативните въпроси беше свързан именно с а, а, въпрос за публиката, който гласеше, за кого бихте гласували от. Вашите опоненти, което очевидно бих казал стресна а, така нашите гости, а, да не говорим, пък, че имаше така и неформални реакции от щабовете, нали, които също си надаха от този въпрос и там вече, примерно, да кажем, от политологична гледна точка имаше много възможности, в които можеше да се стъпи на криво и така да се създадат послания, които после да бъдат извадени от контекста. Разбира се, да повлият негативно на предизборната кампания, но пък и там видяхме, че кандидатите подходиха. Доста разумно приеха провокацията и всъщност, мисля, че този въпрос беше именно онзи момент, в който се усети тази реална връзка, която пък след това а, позволи вече на младите хора да усетят кандидатите някакси по-близо -по до тях. И в допълнение към политологичния прочит, крайна сметка, а, осъзнаваме, че на тази маса стоят пекима кандидати, а, Тримата водещи, от които, да не споменаваме предполагам имена, но тримата водещи, от които са всъщност не политически лица, хора, които са, така, можем да кажем, част от този процес по деинституционализация на политическия ни процес и не са част от така най-големите политически острията, които, разбира се, ние познаваме в партиите, които са ги изучили. И всъщност тази гражданска част и този граждански образ на кандидатите, също доближава много до избирателите, в случая до Марите хора. Сега, аз а, няма да издавам а, кой какво е казал, но само ще кажа в а, името на това слушателите ни да бъдат по-добре информирани, че този дебат, който продължава час и 40 минути, може да бъде гледан онлайн. Вие сте записали всичко и че от тези пъти има кандидати, които по реда на бюлетините мисля, а, с а, Деян Николов от Възре. Антон Хикимян от ГЕРБ, Васил Терзиев от Продължаваме промяната Демократична България, Иваня Григорова, коалиция а, БСП и коалиция от партии, и Вили Лилков, а, Синя София. А, тези, от тези пътима има кандидати, на въпрос за кой от опонентите си бихте гласували, ако не бяхте кандидат, от тези пътима има кандидати, трима дават конкретен отговор с имена и а, мисля, че... Този конкретен отговор, който няма да издам на слушателите ни, защото трябва да полагаме граждански усилия да хващаме а, процесите, които движат обществото ни, могат да бъдат чути. Тоест, всеки един от тези трима от петимата дават конкретно име, за което биха гласували, което биха подкрепили, ако те самите не бяха кандидат. И това говори страшно много. Точно така и трябва да кажем нещо друго важно. А, така както изглежда от социологическите проучвания и това беше една от скритите цели също на, на дебата, всъщност четирима от петимата кандидати, освен всичко, водят и листите за общински съветници. И по всяка вероятност в зависимост от това как се случи конфигурацията и кой стане кмет, общо взето всички ще влязат като части от Общинския съвет. И така или иначе, в следващите 4 години на тях ще им се наложи да работят заедно в различни конфигурации и съответно очертава се, както виждаме от гледна точка на стриологията, доста фрагментиран Общински съвет. За нас беше важно всъщност да покажем, че по една тема, каквато са младежките политики, която не е. Силно идеологизирана, силно политизирана, би могло да се постига и консенсус между кандидати, които представляват политически сили, които имат много сериозни идеологически различия. И си мисля, че включително и в отговора на този въпрос, който Ивайло и вие споменахте, за, за кой бихте гласували, а, се видя възможността всъщност да, да върнем политическото говорене в рамките на разумното и в рамките на конструктивното, поне моето усещане е такова. В рамките на търсене на някакви прагматични решения по уж малки въпроси, Примерно студентски град, или пък паркиране, или пък нощен транспорт, са конкретни неща, които бяха част от този ваш дебат. А, сега, в така бърз порядък, вашите прогнози. Мирослав Цеков, Национален младежки форум, Ивай Илиев, главен секретар на студентския клуб на политолога. Възможно ли е според вас още в края на седмицата, в деня на изборите 29-ти, да е ясен новия кмет на София или очаквате втори тур? При всички положения, проучванията сочат, че ще има балутаж. Така че аз си мисля, че в, в това отношение проучванията са точни вече. Каква ще бъде конфигурацията на този балутаж, остава, остава въпрос. Остава въпрос. Ивай Илиев а, абсолютно сигурен. Балотаж, тази неделя битката за общинския съвет можем да кажем, идната неделя ще бъде битката за кметско място. Ако ми позволите само 10 секунди да довърша тезата ми за, за моите хора, за гражданските кандидати, защото всъщност, именно това, което аз се надявам да се случи с избора на, на кмет на София, който очевидно ще бъде по-скоро граждански тип човек. Ми се, искам да се надявам така от. София да стартира една промяна като цяло в нашата политическа култура по отношение на младите хора и по-конкретно тяхното представителство в политическата среди, защото истината е, че политическите партии и техните младежки представителства не отговарят на изискванията и така на очакванията на младите хора. Надявам се, така е една позитивна промяна да стартира именно от София, защото в крайна сметка, откъде другаде, да ако не от да започне един такъв процес по реформа. Сега, какво очаквате младите хора да направят на тези избори? Да са по-скоро безразлични, апатични или активни, и по някакъв начин поляризирани, конфронтирани? Защото всъщност, ако човек не е апатичен, може би по-лесно може да изпадне в, как да кажа, и политически, и партийни пристрастия. Но пък това ще го направи граждански активен. Ами, оказва се, че младият избирател е доста непредсказуем в това отношение и аз лично очаквам доста различна картина в различните населени места в страната. А, признавам си, говорихме и с колегите, изключително любопитно ни е да видим как ще се очертае така демографски а, структурата на вота в София и да видим колко ще бъде активността сред младите хората, тъй като това, което показват предварителните проучвания на някои социологическите агенции, с които сме разговарили по-скоро Сочи, че отново ще имаме ниска активност сред, сред младите хора, поне специално за столицата. Надяваме се, естествено, и през дебата, и през опита малко повече да обърнем фокуса към, към младежки политики, да сме успели да провокираме малко интереса на младите хора да, да отидат дурните и тази, и следващата седмица при всички положения. Но тук ми се ще да отворя една скоба въпреки всичко... 300 човека в аулата. това не е за пренебрегване? Точно така, но при всички положения, това, което се заслужава да се отбележи, е, че първо отб кандидати, които участваха в, в дебата, да, а, имаше много малко в техните програми насочено специфично към младежки политики и там съм абсолютно съгласен с Ивайло. Има много какво да се положи като усилия в тази посока, за да се провокира интереса на младите хора да гласуват. Ивайло, моят последен въпрос е към вас. Смятате ли, че чрез а, тези местни избори и конкретно случая в София, България а, може да се каже, че излиза от а, кризата на парламентаризма която се, видяхме. Както, както споделих, да, надявам се да стартира някаква промяна като цяло в обществените нагласи, конкретно с малите хора. А по повод предния ви е въпрос а, за като цяло а, активността или по-скоро пасивността на младите и съответно за, бих казал, разделенията, които има. Ние обичаме да се шагуваме с колегите така при участие, когато получим въпрос а, как гледате на си като млад човек, разбира се. И пред което за себе си се отговарям, че така при нас настроенията не просто пряко резонират на обществените нагласи и разделения, но и са до, дори допълнително нюансирани от гледна точка на дигитализация, на социални мрежи, на дезинформация, и защото ясно. това наистина е поколението, което най-много разбира е. от всичко и това. Много ви благодаря. Е, Мирослав Цеков на от Националния младежки форум Ивайо Илиев, главен секретар. Днес вечерта е тяхното информативно събитие за това кой какво прави в местната власт в Софийския университет от 18.30 в Йосокия факултет на Булевард Цари и Градско шосе.